Ніл Шустерман Подзвін. Цикл Вигін Коси. Книга 3. Частина Третя. Рік Кобри. Я вірю, що Доля готує для нас славетну кульмінацію всього, що означає бути людиною та безсмертними. Однак Доля не приходить без виснажливих зусиль та керівництва з ясним розумом. Рік Раптора виявився для нас всіх спустошливим але ми почали заспокоюватися ближче дорогу Козерога Під час року Квоки ми ще більше об'єднали наші ідеали та пріоритети в ролі жінців. Тепер в перший день цього нового року я бачу лише надію на майбутнє. Тут, на першому континентальному конклаві, я хочу публічно подякувати верховним клинкам Пікфорд з Західної Америки, Гаммерстайну з Східної Америки, Тизоку з Мекситеки та Макфейл з Північного Мису за їхню віру в мене. Вони і ви, жінці, під їхнім керівництвом обрали мене, щоб вести Північну Америку в ролі вашого континентального північного клинка. Це поза межами простого визнання. Це чіткий мандат просуватися вперед для досягнення нашої мети нового порядку. Разом ми створимо не лише ідеальний, але й незіпсований світ. Світ, де широкий і сильний змах кожного жінця дедалі більше наблизить нас до цієї єдиної мети. Я знаю, що серед вас і досі є ті, хто, як і непокірні жителі регіони одинокої зірки, не певні, що мій шлях є правильним. Занепокоєні серед вас шукають, як вони кажуть, методу до шаленства. Але я питаю вас, хіба це шаленство хотіти підняти людську расу на нові висоти? Хіба неправильно мати бачення майбутнього, що є так само чітким та ідеально відшліфованим, як діаманти на ваших руках? Звісно ж ні. Я хочу запевнити, що ваші верховні клинки не зрікатимуться своїх постів. Вони продовжать керувати вашими окремими регіонами, відповідати на місцеве адміністрування, однак тепер вони звільняться від тягаря прийняття складніших політичних рішень. Ці значніші проблеми залишаться для мене. І я обіцяю, що житиму з єдиною метою, щоб невпинно вести вас у майбутнє». З промови вознесення його світлості панівного клинка Роберта Годдарда 1 січня року Кобри. 24. Щурі посеред руїн Форт Святого Жанна та Форт Святого Миколая побудували обабіч від входу в порт Марселя на території, що тепер була у Франко-Іберійському регіоні Європи. Було у цих побудованих королем Людовіком 14 портах дещо дивне – Великі гармати були направлені не на море, щоб захистити порт від загарбників, а на сушу, до митушливого Марселя, щоб захистити інтереси короля від народного повстання. Роберт Годдард, панівний клинок Північної Америки, використав стратегію короля Людовіка і встановив посилену важку артилерію в саду на 68-му поверсі навколо свого кристалічного шале, направлено на вулиці Фулкрум-Сіті. Їх встановили задовго до його вознесіння, до посади панівного клинка, незабаром після його об'яви про зібрання дзвона. Він гадав, що збирання так званого пророка стане попередженням для тоністів з усього світу і нагадуванням, що коли не поважати женців, їх варто боятися. Натомість тоністи з постійної незручності перетворилися на зростаючу небезпеку. «Ми саме такого і очікували», – твердив Годдард. Зміни завжди будуть зіштовхуватися з супротивом, але ми маємо, незважаючи ні на що, рухатися вперед. Годард ніколи не вважав, що зростання жорстокості проти світової цитаделі жінців було викликане його власним наказом зібрати дзвона. Ваша найбільша вада, посмів сказати йому заступник Костянтин, це те, що ви не розумієте концепції мучеництва. Він би просто вигнав Костянтина, якби чоловік не мав доєднати впертий регіон одинокої зірки до решти Північної Америки. Тепер цей регіон став прихистком для тоністів. «Так, Техасу й треба!» – заявив Годдард. «Нехай їх, наче щорі серед руїн, заповнять тоністи!» Впродовж останніх кількох років кристалічне шале Годдарда зазнало змін і не лише в формі націленої на місто зброї. Кристаль теж змінився. Годдард наказав посилити в зовнішнє скло і обробити кислотою, щоб крізь нього вже не можна було щось бачити. В результаті, якщо ти знаходишся всередині шале, то вночі та вдень видавалося, що Фулкром Сіті огортав постійний туман. Годдард був переконаний, що в тоністів були дрони шпигуни, та вірив, що інші сили також гуртувалися проти нього. Певна річ цим силам допомагали недружні регіони. Чи було хоч щось з цього правдою, немало значення він діяв так, наче було, а це означало, що це була його правда а те, що було правдою для Годарда, ставало правдою для світу. Чи принаймні кожної його частини, де він залишив свої відбитки пальців. «Все втихомириться!» – сказав він майже двом тисячам жінців, які зібралися на перший континентальний конклав. «Люди звикнуть до стану речей і побачать, що це найкраще краще і заспокоїться. Але доти вікна залишатимуться затуманені, неспокійних жителів світу збиратимуть, а мовчазні гармати цілитимуть на місто внизу». Годард і досі відходив від невдалого Амазенійського рейду. Верховний клинкині Пікфорд не вдалося схопити жницю Анастасію. Це вперше вона його розчарувала, але він мало що міг з нею зробити. Принаймні, поки Годдард натхнено уявляв час, коли зможе призначити верховних клинків з інших північноамериканських регіонів, а не залишати це на непередбачуваний процес голосування на конклавах. Пікфорд врятувала те, що їй вдалося піймати Рована Даміша, який саме зараз був на шляху до Фулкром Сіті. Цього має бути достатньо, доки не затримують дівчину. Якщо пощастить, Анастасія так зосередиться на втечі та переховуванні, що не створить багато проблем. Якщо озирнутися назад, то він мав утримувати периметр шани у водах над ендурою. Він хвилювався, що рятувальна операція виявить докази того, що трапилося насправді. Він навіть не мріяв, що це приведе до такого. В з'явилися і інші справи і Годард мав відкласти своє роздратування, що було значно важче зробити, ніж раніше. «До вас підіймається верховний клонок Шерази з Рошельфу в зупроводі значного почту», поінформувала його жниця Франклін. «І вони всі єдиної думки?» глузувала Рент. Годард трохи похихотів, але Франклін навіть на краплину не посміхнулася Рент. «Їхні думки значно менш важливі, ніж ящики, котрі вони несуть», сказала вона. Годард зустрівся з ними в конференцзалі, змусивши спершу чекати п'ять хвилин, бо Годдард завжди хотів, щоб гості знали, навіть найважливіше, що його розпорядок дня важить більше, ніж їхній. Нобу. заговорив Годдард та підійшов до верховного клинка Ширази, наче до старого друга. «Як приємно тебе бачити! Як справи в Антарктиці?» «Справи добре», – сказав той. «Хіба життя це не мрія?» – сиренізував Рент. «Буває» мовивши рази, не звертаючи уваги на жарт з приводу унікального характеру його регіону. Але гадаю, що лише коли нам доводиться керувати власними човнами. Тепер люб'язно засміялася заступниця Франклін, але це створило більше напруги, ніж розвіяло. Годард зиркнув на ящики, кожен з яких тримав гвардієць клинка. Їх було лише вісім. Інші регіони привозили принаймні десять ящиків. Але менша кількість просто могла означати, що їх напакували щільніше. «То чим я маю завдячувати цьому візиту, ваша світлосте?» – запитав Годард, наче всі ще цього не знали. «Від імені регіону Росшельфа я хотів би вручити вам подарунок. Ми сподіваємося, що це допоможе нормалізувати наші з вами стосунки». Тоді він кинув гвардійцям клинка, які поставили ящики на конференц-стіл, та відкрили їх. Як і очікувалося, в ящиках було повно діамантів жінців. «Це частка діамантів Росшельфа, в котру підняли з руїн Ендори. Сказав Ширазе. «Вражає», – мовив Годдард. «Це всі?» «Так, усі». Годдард оглянув блискучий вміст ящиків, а тоді повернувся до Ширазе. «Я покірно і з честю приймаю ваш дар в дусі дружби, з якою його було піднесено. І коли б вам не знадобилися камені, щоб надати їх майбутнім жінцям, вони будуть вам надані». Тоді він вказав на двері. «Прошу, пройдіть за жницею Франклін, вона приведе вас до моєї їдальні, де ми підготували для вас пізній сніданок» традиційні антарктичні найтки, а також регіональні коронні страви Мінмерики. Бенкет для завершення нашої дружби. Я незабаром до вас приєднаюся, і ми обговоримо проблемні питання в обох наших регіонах. Франклін вивела їх якраз, коли зайшов Ніцше. Фредді, скажи мені щось хороше, – мовив Годдард. Ну, ми слідували за Анастасією на південь. Вона може не так далеко зайти на південь, перш ніж буде загнана до вогняної землі. Годдард зітхнув. Воні на землі не співпрацюватимуть з нами. Давай збільшимо наші зусилля, щоб зловити її перш ніж вона туди дістанеться. «Ми робимо все можливе», – мовив Нічча. «Робіть більше», – сказав йому Годдард. Він повернувся і побачив, що жниця Рент водить рукою по діамантах у ящиках. «Ми їх порахуємо, чи ви довіряєте ще рази». «Айн, суть не в кількості, а в честі. Колекція, яку ми створюємо, це просто засіб для досягнення мети». Символ чего-то значно ценнее, чем диаманты. Да и так. Годард знал, что выкинет их у всех уморе в обмен на жницю Анастасию.